Subhanakallahu wa bihamdika lana la ilma illa ma 'alamtana innaka antat al-'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah kita menjalan syukur sebanyak-banyak kepada Allah. Dengan izin dengan taufik daripada Allah Taala kita dapat uh, bersama lagi uh, pertemuan pertama kita setelah uh, menjalani berdak Ramadan dan berada dalam bulan Syawal. Yang sudah pun menjangkau uh, 20 hari Namun uh, mood hari raya itu masih ada bagi setengah kalangan kita Jadi saya ingin mengambil kesempatan di bahagian awal pengajian kita ini Untuk sekurang-kurangnya uh, menyemak balik pencapaian Ramadan kita Kita uh, majlis uh, pengajian ini sebagai post-mortem kita terhadap Ramadan itu sendiri <tuh> Mungkin di kalangan kita ramai yang begitu teruja dengan anak bulan syawal Lalu nak dibandingkan dengan anak bulan ramadhan <tuh> Tapi situasi yang berbeza dapat kita lihat Di kalangan salafus salih As-salihin dalam peringkat awal dulu Mengucapkan selamat tinggal sayonara kepada ramadhan Dalam dua situasi yang berbeda Yang pertamanya disebut sebagai Fi khauf Fi khaufin dengan rasa penuh kebimbangan Yang keduanya Dengan diiringi dengan doa Kenapa takut, kenapa cemas Dan kenapa doa Takut kerana mereka bimbang Yang amalan Ramadan mereka ditolak Oleh Allah Ta'ala dan tidak diterima Dan mereka ada alasan Untuk mengambil sikap sedemikian Antaranya Seperti mana yang dijelaskan sendiri oleh Allah Ta'ala Dalam surah Al-Mu'minun Ayat yang ke-60 Al-Munun 60 dan ayat ini juga yang pernah ditanya maksudnya oleh Aisyah kepada Nabi saw. Ayat yang berbunyi: "Wal-ladina yutuna ma'atoh, wal-ladina yutuna wa kulubuhum wajilah." Mereka yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan ini memang ini infak. Sebenarnya mereka telah menyumbang apa yang telah mereka sumbang. Namun wa kulubuhum wajilah hati mereka masih gemetar masih gerun Jadi mendengar ayat begitu ummu mukminin aisyah bertanya kepada nabi kenapa mereka gerun kenapa mereka takut kenapa hati mereka gemetar aisyah bertanya ahum yasyrabun al khamar apakah mereka yang gemetar hatinya itu kalangan peminum peminum arak wa yusriqun dan mereka apakah daripada kalangan pencuri lalu nabi menjawab La ya bint As-Siddiq, tidak wahai anak perempuan As-Siddiq, artinya Aisyah itu. Walakinnahumul ladhina mereka dari kalangan orang yang berpuasa. Wa yusallun, mereka juga bersolat, bersemayam. Wa yatasaddaqun, mereka juga bersedekah. Artinya di segi amalan tak kurang. Di semayangnya, puasanya, disebut puasa dulu baru waktu semayam. Di segi sedekahnya, infaknya. Jadi kenapa bimbang? Kenapa gamentar? wa hum yakhafun alla yataqabbala minhum mereka bimbang mereka takut apa yang mereka buat baik puasa baik solat baik sedekah itu tadi tak diterima oleh Allah taala. Jadi ayat ini yang menjadi alasan kenapa mereka ada rasa bimbang, takut. Dan dalam ayat al-mukminun itu juga kalau tuan-tuan tengok ayat yang ke-61 Allah taala menyebut ulailkal ladzina yusari'una fil khairat dan dalam hadis yang pun disebut, ungkapan ini. Mereka bersegera untuk melakukan amalan-amalan baik. Jadi bimbang apa yang mereka buat tu tak diterima, disusuli dengan amalan-amalan baik yang lain. Dan mereka mendahului orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Alimam Ahmad dan juga Alimam At-Trimizi. Al Jadi ada alasannya lah. Dan ada juga satu hadis lain yang uh, mana uh, Al-Imam An al Nasa'i rahmatullahi alaih meriwayatkannya daripada Abu Umamah al-Bahili. Saya ngah hadis ni tu untuk pernah dengar dan saya pun pernah sebut di sini katanya Abu Umama jaarajulun ilan Nabi. Sang selam ada seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi, menemui Nabi Sang selam, pakalah dan bertanya Nabi arai tarajulun Gaza apa pandangan kamu? Dia kata wahai Rasulullah mengenai seorang lelaki yang ikut serta dalam jihad. Dalam peperangan. Dalam razwat. Perang. Jihad bersenjata lah maksudnya. Bukan jihad keluar tiga hari tak. Jihad bersenjata. Gaza ni artinya min razawat. Peperangan. Dat ikut serta dalam perang. Perang ni macam kita tahulah. Dua situasi je ada. Yang lain tak ada. Yaktulun wa yuktulun. Mereka membunuh atau dibunuh. Eh kalau membunuh tak apalah. Kalau dibunuh habis. Tapi orang ni ikut dalam peperangan dengan matlamat dua ialtamisul ajra wazzikra dia mengharapkan ganjaran dan dia juga mengharapkan sanjungan sebutan orang pujian orang lain azzikr lalu dia tanya nabi malahu apa yang dia dapat memang kalau kita semak balik dalam sistem jihad Islam situasinya begitu memang ada ganjarannya. kalau kita semak balik umpamanya apa yang berlaku dalam uh, peperangan badar walaupun tentera Islam dalam 300 lebih sikit lawan 1000 quraisy menang dan courage demi untuk apa namanya survive mereka telah membawa segala harta bendanya dengan sahayanya kalau ditanya kenapa kamu perang sekurang-kurangnya mereka boleh jawab kami nak pertahankan harta benda kami sebab mereka berjuang bukan atas prinsip apa bukan ada dasar pun ego je sebenarnya berbeza dengan nabi sallallahu dan para pejuang Islam di zaman ini dan sebelum bila-bila pun berjuang atas prinsip untuk mempertahankan agama Nah, eh, bila perang kalah, ini segala harta ini bawa, segala sahaya ini bawa jatuh ke tangan umat Islam. Cuma boleh jadikannya pengalaman pertama dah lah, apa namanya um, datang ke Madinah selai sepinggang, harta tak ada, mungkin datang sifat yang negatif di situ. Terutamanya di kalangan anak-anak muda, anak muda-muda muda ini di mana-mana pun memang panas. Dia orang kata kami yang kuat berperang kami yang berjuang mati-matian. Orang tua bukan duduk bukan buat apa duduk dekat khemah saja. Duduk dekat bahasa panas jelah. Ya. Jadi kami yang lebih berhak dengan naram pesan perang tu. Orang tua tak dapat. Kami yang lebih berhak, kata mereka. Kata orang tua, betul lah kamu tenaga banyak, kami tenaga dah kurang. Tapi ada sumbangan kami. Takkanlah sumbangan kami itu nak dinafikan begitu saja sampai tak dapat apa-apa. Clash di antara kelompok ini, antara muda dan tua. Akhirnya penyelesaian itu diajar oleh Allah Ta'ala Dengan turun ayat daripada surah Al-Anfal yang kita baca itu Al-Anfal itu maknanya rampasan perang Mereka bertanya, kamu wahai Muhammad mengenai rampasan perang Siapa yang lebih berhak? Orang tua ke orang muda? Allah Ta'ala beritahu kul, katakanlah wahai Muhammad Al-Anfalulillahi wal-Rasul Rampasan perang itu hak Allah, hak Rasul Yang tua pun tak dapat, yang muda pun melepas Tengok? Kalau bagi awal-awal elok je, kan tak turun ayat tu. Ha, tengok, pengajaran itu. Zaman awal dulu, bila silap, turun Quran tegur. Zaman kita ni kalau silap, tak ada apa dah. Kecuali keluar surat khabar je lah. Tuan, surat khabar mungkin betul, mungkin tak betul. Mungkin jadi batu api. Ada juga. Al-Anfalulillah, kata Allah. Untuk Allah. Jadi artinya dalam hadis ni, lelaki tu tanya, kalau orang ikut serta dalam perang, dengan mengharapkan uh, ganjaran, dengan mengharapkan uh, sanjungan, apa yang dia dapat? Dia tanya Nabi. Nabi pun simpul dia jawab. La alahu. Dia tak dapat apa-apa. Tuan-tuan baca lah hadis-hadis hadis niat tu. Innamal a'mal bin niat. Segala amalan tu terhenti kepada niat dia. Apa yang dia niat? Kalau dia niat nak dapat ganjaran, kalau dia nak dapat, dapat sebut sanjungan, mungkin dia dapat yang tu. Yang lain, pahala sisi Allah, ganjaran sisi Allah. Nih, tak ada Pasal niat lain. likul Likulimri'in mana awak? Memanglah bila berang, dapatlah ganjaran. Dah kena pula menang pula. Oh, eh tuan-tuan bila datang, bila pulang balik. Oh, Masya Allah lah. Ini wira negara. Ini apa namanya, dia panggil apa lagi? Pahlawan negara. Ini macam-macam um, lah. Ya? Hero, hero kita. Wira kita. Itulah Akhirnya, dia, sekarang ni kelas pasal wira. Ya? Siapa wira sebenar? Puli yang jaga rumah pasung di... Apa namanya... Bukit Kepung ke... Ataupun... Mak Indra. Ha, itu, itu sampai tak selesai lagi isu itu, tu, Saya berbuat ke kemah, kemah lah. Main. Saya pun tidak berdasarkan nak ulah lah. kerana tuhan ada dah faham sangat lah. Ini isunya. Nabi kata... La shay'alahu. Kawan tak puas hati. Tanya lagi soalan tu Sekali, dua kali, tiga kali tanya. Nabi pun jawab serupa. Tak perlu berubah. La shay'alahu. Dia tak dapat apa-apa. Ha, itu penting je tu. Dan akhirnya Nabi bagi penjelasan. Innallaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu Allah taala tak akan terima mana-mana amalan kecuali buat dengan ikhlas. Wa bihi wajhah dan mengharapkan semata-mata kerana Allah taala. Ini baru dapat pahala. Kalau tidak, tak dapat. Ah ha, pentinglah. Jangan niat untuk apa-apa. Niat semata-mata kerana Allah. Dan atas asas itulah tuan-tuan saudara, generasi awal dulu bimba takut amalan yang mereka buat tak diterima. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu ajah menyebut, "Kunu liqabulil amali ashaddu ihtimaman." Kamu hendaklah jadi orang yang memberi penekanan kepada aspek penerimaan amalan di samping beramal. Beramal beramal juga, tapi kena ada consider yang apa namanya? tanya balik, amalan yang aku buat ni Tuhan terima ke tak? Bahkan Sain Ali pun kata, Tidakkah Allah Ta'ala sendiri pun sebut, Inna maa yataqabbalu allahu minal mutaqin. Ayat yang 27, Daripada surah Al-Ma'idah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, Hanya akan menerima amalan, Daripada orang yang bertakwa. Syarat nak terima amalan, Kena takwa. 21, Ayat eh, yang 27, Surah Al-Ma'idah. Jadi, Asas kebimbangan mereka itu ada. Bahkan Al-Imam Ibn Rijab, Al-Halmbali, Seorang tokoh, Pakih, Muhaddis, dia pun ulama kaqah, dia juga ulama hadis. Dia kata apa? As-salafus salihu yajtahidu fi itmamil amal. Golongan salafus salih dulu yang awal dulu, generasi awal dulu, mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan amalan, melengkapkan amalan itu. Bukan itu saja, wa itqanu dan buat dengan penuh cermat. Lepas tu, summa yatamun ba'da zalim. Dan mereka mementingkan juga selepas itu biqabulih sama ada amalan itu diterima atau tidak waya khafuna mir radd dan mereka cukup bimbang yang amalan itu akan ditolak oleh Allah dan banyak para ulama dulu menyebut generasi awal dulu tuan-tuan dalam keadaan takut itu mereka iringi dengan doa kenapa doa memohon meminta daripada Allah supaya diterima amalan ikhtiar masih ada mereka berdoa kepada Allah taala minta rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna ya Allah ya Tuhan kami terimakanlah daripada kami. Berapa lama doa tuan-tuan? Sitata -tuan? ashur 6 bulan. 6 bulan. Kita baru 20 hari nampak relax, tak rasa macam confident, beres, tanggung beres katanya. Betul ke? Kalau sahabat dulu berdoa 6 bulan selepas Ramadan tuan-tuan. 6 bulan tetap maknanya Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiulawal. Masih berdoa supaya Allah Ta'ala terima amalan mereka. Itu dah buat betul-betul dah. Elok dah. Concern betul. Ya, ikut peraturan. Tapi bimbang lagi. Kok-kok ditolak. Kita yang buat lebih kurang ni pun. Masya Allah. Macam dah confident sangat dah. Sebab itu saya nak Ali sendiri kata. Man hadhal maqbulu fanuhanni'u. Mana dia orang yang diterima amalannya. Untuk aku ucap tahniah. Man <tuh> hadhal mahrum. Mana pula yang ditolak amalannya. Fanu'azzih. Untuk aku ucap tahniah. Ukapannya hampir sama juga disebut oleh Imam, uh, Abdullah, uh, sahabat terkenal Abdullah ibn Mas'ud sengaja saya sebutlah pasal ini kuliah post motor. Bukan sebut tu nak suruh tuan-tuan oh Allah, mana, apa, apa hal pula Ustaz Fawzi ni sebut macam ni? Bukan apa. Kalau orang dulu, para sahabat dulu berdoa 6 bulan bimbang kok-kok tak diterima kita nampak relax, ya, apa hal? Untuk itu sebenarnya. Bukan untuk menakut-nakutkan, tak. Tidak sama sekali. Tinggal lagi ada orang tanya juga eh, kita ni tahu ke amal yang kita buat tu diterima ke tak? Kan itu kerja Allah. Betul. Memang kerja Allah. Tapi ada tanda. Ada tanda. Tanda yang boleh kita cek. Yang boleh kita cam. Yang amalan kita ditolak atau diterima. Sekurang-kurangnya ada dua tanda. Apa dia? Yang pertamanya tuan, -tuan puan -puan, hasanatu bil hasanati Amalan baik yang dilakukan. Disusuli dengan amalan baik yang lain. Amalan baik di bulan Ramadan. Menyusuli pula kemudiannya. Amalan baik pula di bulan syawal. Bukan baik di bulan Ramadhan, bulan syawal dah lain pula begini. Ha, itu tanda tak terima lah itu. Ada amalan-amalan baik yang menyusuli amalan kebaikan yang telah dibuat. Yang pertama. Yang keduanya, <Suhi> as-sabat consistent di atas ketaatan kepada Allah. Kalau taat di bulan Ramadhan je, bulan syawal entah apa-apa, Ya, kadang-kadang hancur dengan uh, amalan Ramadhan tu di pagi syawal lagi atau malam syawal, itu ha, kira berat benar lah. Orang lain bertakbir, kita buat benda lain. Tak ada ketaatan. Sebab ta'at itu al-bidayah. Nak jadi orang yang baik di sisi Allah Ta'ala ni, permulaannya ta'at kepada Allah. Bagaimana lain? Ada beberapa rangkap puisi yang ditulis oleh penulis yang saya baca ni. Dia kemukakan dalam bentuk soalan. Dia kata apa? La ta'atul min aina abda'u. Jangan kamu tanya nak mula di mana? Kenapa? Ta'atullah al-bidayah. Ta'at kepada Allah Ta'ala itulah permulaannya. Jadi apa-apapun mula dengan taat. Mula dengan patuh. Itu permulaan. La taqul ayna tariqi. Jangan kamu tanya mana jalan yang saya nak kena ikut. Kenapa? Shiratulllahi alhidayah. Syariat Allah Taala itulah petunjuk. Itulah jalannya. Kita pun nak sebut ihdinassiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mana satu jalan yang lurus itu? Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala Kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah Siapa pula? Dalam ayat lain Minan nabiyyin Wasiddiqin Wasyuhada Wasalihin Wahasuna ula'ika rafiqah Ini orang yang dapat ni'mat daripada Allah Al Apa namanya? An-nabiyyin Minan nabiyyin Nabi-nabi Nabi-nabi ha, itu sah dah tak masuk kita Tak Ada orang kata mulut mengaku dia nabi Yang memang habis tu Awal-awal lagi dah rusak dah Tak termasuk kita dah nabi-nabi itu Kemudiannya Asyuhada yang mati cahit Syahid nah, Ini pun tak tahulah Boleh jadi syahid di jalan raya Kerana eksiden Syahid juga aku, Tapi akhirat Bukan syahid dunia dan akhirat Kena mandi juga Kena kapan juga Yang syahid betul Tak payah apa Apakah terus uh, ke bumi Syuhadah Sebelum itu as-siddiqi dulu Yang benar Yang membenarkan Allah Sebab tu saya sebut dulu Satu-satunya Yang dijelaskan Dapat gelaran as-siddiq Ialah Abu Bakar Sebut je Abu Bakar Abu Bakar ini as-siddiq awal lain Abu apa nama Umar bin Khattab sebut nama bin. Abu Bakar tanah. Abu Bakar al siddiq Tak tahu nama apa bapak dia. Tapi sebut gelaran dia. Lebih establish di segi pemakaiannya. Gelaran itu berbanding dengan nama bapaknya yang sebenar kan? As Siddiqin wasyuhada wassolihin. Ah ha, Ini agak-agaknya yang agak terbuka sikitlah nak jadi orang baik-baik, yang taat tadilah. Jadi penting sangat. Kalau dia tanya daripada mana? Mana jalan saya? Jalan syariah Allah Tak ada jalan lain dah jangan kamu tanya di mana nikmat saya. Penulis jawab balik, Jannatulllahu al-kifayah. Syurga Allah Taala itu sudah memadai. Tinggal lagi nak dapat syurga atau masalahnya. saja. Dah cukup padahlah, kan? Eh sebab itulah makanya, aspek yang pertama ni nak kena ambil kira juga. Sama ada diterima atau tidak. Tandanya dua tadi. Kemudiannya, yang kedua yang saya nak sebut juga dalam sesi kita ini, saya tertarik dengan beberapa soalan yang dikemukakan oleh penulis-penulis yang saya semak baca artikel mereka. Bila habis membicarakan ma'adah Ramadan, apa yang patut kita lakukan selepas Ramadan, dikemukakan pula satu soalan, apa yang kita dapat belajar daripada bulan Ramadan. Dalam banyak-banyak benda... 29 hari yang kita lalu tu Apa yang dapat kita belajar? Sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan... Ada dua jawapan... Ada dua... Apa namanya... Pengajaran... Yang boleh kita petik... Daripada sepanjang Ramadan... Yang pertamanya... Ramadan mendedahkan kepada kita... Kekuatan hakiki... Kita ni betul-betul orang kuatkan... Ataupun lemah... Ramadan saja yang dapat beri jawapan... Kalau dapat mengikuti semua program... Yang diatur dan dalam Ramadan... package yang disediakan oleh Allah Ta'ala itu ternyata dia orang kuat. Kalau tidak lemah. Simple aja. Yang kedua nya tuan-tuan, Ramadan juga mengajar kita untuk hidup dalam ruh ibadat. Suasana itu tak ada di luar Ramadan. Tidak sehebat dalam bulan Ramadan. Mungkin ada juga, tapi iyalah kurang sikit. Ruh ibadat. Mungkin haji lah juga kok kalau nak sebutkan kawan kita yang dah pergi haji, tahulah orang duduk di Mekah ni. Tak ada dah benda lain. Duduk di maktab yang tempat dia duduk tu, tak kiralah hotel ke apa, kemudiannya masjid dia daripada tempat tinggal di maktab ke masjid. Masjid balik ke maktab. Maktab ke masjid. Kalau nak shopping pun on the way balik. Kalau pergi khusus untuk shopping, lah, memang ada tak betul itu. tuan. dah je begitu. Kawan kita yang dah, dah terpilih, 28 ribu itu. Saya dah fahamkan dah mula terima surat masjid-masjid. Dan mula berlepas. Mula melapu diri pada 28 hari bulan ini. Dan akan mula berangkat tengah malam. Ataupun pagi itu. Ada jiran saya. Uh, dapat. KT1, saya tanya bila pergi 28 usaha, 28 tu lapu diri Di Kelana Jaya, dalam pukul 9 9.30 macam tu lah, penerbangannya bila Pukul 1 lebih biasanya artinya 29, penerbangan pertama tu Terus ke Madinah uh, Suat khabar semalam pun sebut Untuk penerbangan pertama itu akan membawa 450 orang Jama'ah haji, jadi kalau 450 tu Bukan pesawat mas tu ya? Mas 200 lebih tu Suasana ibadat itu ruh ibadat kalau kita sebut Ramadhan, nak mula kat mana? Katalah mula dengan sahur. Sahur, biasanya muslimat kita. Empat sengah bangun lah. Kalau lewat sikit pun muslimin lah. Muslimin ni ganah-ganah. Muslimat kejut pun dia marah lagi. Empat ya. setengah dah bangun. Masak apa yang patut. Panas apa yang patut. Masya Allah. Dan satu per malam ni sampai ke subuh pagi. Disebut sebagai zun ilahi. Berdasarkan kepada hadis sahih. Nabi kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia satu per malam. Tanya siapa yang berdoa. Aku nak terima doanya. Siapa yang beristighfar, aku nak terima istighfarnya. Siapa yang bertaubat, aku nak terima taubatnya. Allah Ta'ala sendiri incat. Satu pertiga malam, sampai ke subuh. Tuan -tuan. Dan ayat pula kata, Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu, mereka akan mendapat pengampunan daripada Allah. Ibadah, sampailah sahur. Lepas sahur, subuh. Kita ni sunat takkhir sahur. Bukan lepas terawih pukul sebelah dah sahur. Lepas tu, subuh. Subuh ke masjid pula. Ke Zohar pula. Mula dengan semayang ja'ah subuh. Sampailah tujuh setengah petang. Fuli ibadat dalam keadaan berpuasa. Nak cari kat mana lain? Tak ada. Ramadhan ya? Sama ada dia puasa betul. Kah, tak puasa betul. Itu cerita lain. Tapi suasananya ibadat. Orang tanya kamu puasa. Yes. Of course. Kena-kena pula Allah Ta'ala. Nabi SAW beritahu. Ada tiga golongan pula yang tak pernah ditolak doanya. hatta Orang yang berpuasa sehingga berbuka. Ambil masa tujuh ke enam sengah ke duduk sekejap berzikir, berdoa, masya Allah Allah Ta'ala akan terima Fully ibadat Pure ibadat Lalu berbuka berbuka buka. Baru buka berbuka kalau dah umur lima puluh ke atas, takkan nak taji betul, -betul. Lebih korang dia lah. Kata semayang maghrib. Rehat sekejap, insya. Semayang insya. Terawih pula. Bila balik? Sebelas tengah. Sebelas. Tengok. Cuba tengok circle tu. Ramadan mengajar kita Dengan hidup dalam roh Ibadah. Nak wujud balik suasana tu Di luar Ramadhan. Oh payah Nak puasa sunat. Puasa enam pun kadang-kadang Oh bertempur bukan main. Orang yang Balik raya. Takkan nak puasa dekat rumah Kampung. Pergi ziarah sedara marah Kenapa tak makan? Puasa akah Oh dia kata lebaynya. Ha, kan? Akhirnya datang sini balik. Mula saya balik Balik KL. Puasa balik pun Saya balik seminggu. Seminggu dah lepas Balik ahad. Datang sini balik. Datang ke balik Semula ke KL. Ayah ahad Ya, biasalah tinggal seminggu. Apa benda pun tak ada. buka peti ais tinggal air batu saja ada. Eh Takkan nak buka nak puasa pula Senin. Bolehlah puasa Nabi kata dengan air sejuk saja. Tapi jenis yang kena makan nasi dulu. Takkan masih makan nasi tak ada. Akhirnya, tak mula lagi Senin. Selasa pun Ustaz. Saya atau perkenalan saya, tuan-tuan tak tahu. Kan? Selasa Rabu Khamil. Jemaat kena delay. Kenapa? Jiran saya nikahkan anak. Ustaz kena hadir juga. Saya kata kena semak program pejabat saya dulu. Kebetulan tak ada. Kena datang. Takkan pergi angkat, makan macam-macam. Kenapa tak makan? Puasa. Oh, lebarnya ustaz ini. Ha, makan juga. Ha, hanyut hari itu. Hari Jumaat tu akan. Hari Sabtu ke Hanyut pula. Ahab mengantar pula. Ha, Senin baru tak balik. Senin, Selasa, Rabu. Khamis baru balik. Khamis minggu lepas. Saya beraya pun. Alhamdulillah lah. Raya dah. Tapi ada kaum kita baru nak start. Itu ha, kira tak power dia lagi lah daripada saya. Haa. Hari Minggu confirm dah, tak boleh puasa. Pasal rumah tu buka, turun tangga, naik tangga. Semalam saya, Masya Allah, jemputan 10 pagi ada. 12 tengah hari ada. Satu petang ada. Sampai 5 petang ada lagi. Ya? Akhirnya, oleh kerana anak duduk asrama tak balik Minggu ini, saya pun pergi ke melawat Asrama, terlepas semua sekali. Selamatlah, tak boleh pergi. Ya? Balik pula hujan selebat lebaknya Saya kata, nak bergaya apa hujan selebat lebak ni? Semalam hujan lembak. Tak jadi. Balik semangat Zohor tidur. Ialah. Semangat sungguh dengan bahasa kuyuk. Oh nampak saya. Masya Allah. Sebab ada kambing panggang. Depan kawan kita punya. Ustaz Ghazali Zahari. Di pusat dialisis dia tu. Katanya ada kambing panggang. Datanglah Ustaz. Hadiran tuan-tuan dia alu-alukan. Jadi kambing panggang mu tak terujuk lepas hujan. Tak pergi juga. Tunggu dia so SMA dia merepek balik. Kenapa tak datang? Itu je lah. Lepas tu, nak puasa pulak hari kerja. Pergi pejabat hari ni hari raya juga dekat pejabat. Bila nak puasa balik? Minggu ni, hari, hari ni, uh, majlis hari raya, peringkat Akademi Pengayaan Islam. Dan peringkat Yusuf Naya buat hari ni. Nasib baik saya dah beraya dah. Kalau tidak, hanyut juga. Ayah jemaah ni pula, peringkat jabatan pula. Masya Allah. Payah nak, nak recall balik suasana itu. Jadi sebab itulah, kata dia, kalau orang tanya, apa yang kamu belajar balik dalam Ramadan, kita boleh jawab, kita dapat belajar untuk hidup dalam suasana ibadat. Memang jelas. Payah nak cari waktu lain. Tinggal lagi tuan-tuan dan perempuan. Di akhir ni, Ha, kita kena ambil pengajian lah. Pengajaran lah juga. Apa yang kita dah dapat kekuatan dalam bulan Ramadan dulu. Kemudiannya, suasana ibadat itu. Nak kekalkan balik mood ibadat. Rosaknya apa namanya, Ramadan kita tu kerana tak boleh nak maintain mood ibadat itu. Puasa je 10 hari, dah datang mood raya. Tak habis. Orang pun mula terang daripada seorang. Pazidah Jonik pun dah keluar lagu hari raya dia. Ini tak ada apa lah. Masjid pun terang. Hari pertama nak parking pun bayar. Saya pergi Masjid Kelangit hari mula-mula Ramadan tu. Dua tiga kali dia ingat, ustaz, dah ingat nak Ostad tazkirah malam ni. Saya kata insya-Allah. Saya tanya, ada tempat parking ke? Masjid Kelangit tahulah bukan ada tempat parking pun. Anda dia kata parking lot untuk penceramah dan ustaz. Saya kata alhamdulillah lah. Pergi-pergi apa? Motor lima 6 buah duduk tempat tu. Tempat parking ustaz tu. Saya pun iyalah kena patah balik. Eh. Dalam hati dah patah dua dah. Patah balik ke? Balik dua tu je. Patah balik tu, patah balik ke masjid tu. Kalau balik, balik semayang masjid saya lah. Dalam balik, dia kata, Ustaz, datang jelah. Kita tengoklah macam mana. Dia pergi patah balik. Tempat parking tu, AJK tengah nak pegang motor. Kononnya nak pindah motor tu. Motor sekarang ni bukan macam motor kapcai kita. Pegang je handle, bermekar. Akhirnya tengok saja. Akhirnya, kita patah sekali lagi lah Ustaz. Nah, tengok. Punya. Itu hari pertama. Okay, kalau pergi 15 Ramadhan, saya ingat bukan tempat parking lot tu boleh parking. Dalam masjid pun boleh parking. Kosong dah tak ada orang pun. Jadi kekalkan balik situasi ibadat itu. Dengan dengan pertama, sekurang-kurangnya, buat apa yang kita boleh buat lah. Yang kita belajar daripada Ramadhan itu tadi. Gustan sama sekali tak. Tapi maintain. Alhamdulillah, kita akan dapat mengekalkan kekuatan kita. Dan sekurang-kurangnya, sebagaimana yang diajar oleh Nabi, kita buat amalan-amalan yang baik walaupun sikit tapi berterusan bila nabi dia tanya ayul a'mali ahabbu ila apakah amal yang paling digemari di sisi Allah nabi jawab ad muha wa in qalla buat berterusan walaupun sikit apalah yang penting ada mudah-mudahan ya lah. kalau habis Ramadan habis dengan mana lain Sanggup berhabis pula hantu tak saya balik bulan ni bagi bergaya rumah pak saudara rumah saya pak saudara saya dah tak ada belaka dah. Duk tumpang pak saudara orang nilah. Isteri dia beritahu dia kata ustaz, tak ada dah yang tahun lepas tu kata dia. Saya kata apa benda pula tahu lepas? Pasal raya tahun lepas pun saya pergi ziarah dia juga. Tulah kata dia dulu, ada orang kampung kita ni membelanjakan 10,000 ringgit untuk mercun. 10,000 tuan-tuan. Terkejut saya. Eh betul ke? Betul. Yang orang ada dalam 4 5 hari lagi nak raya dia check balik. Orang ni balik ke tak? Yang 10,000 tadi, spend 10,000. Kalau balik Ha, dia pun standby lah. Lembu yang biasa sambat tepi rumah, jauh. Takut merecun. Takut lembu terkejut dengan merecun. Besok kena cari lembu yang terputus tu pula. Lembu pun lari tuan-tuan. Merecun. Bukan yang peh-peh punya tu. Yang buf tu. Tolik dia. tuan, -tuan. lembu tu pecah pula. Masya Allah. Oh, Macam meletup dekat dataran tu lah. Sekali-sekali. Menyambut hari bebasnya daripada naungan British. Bukan dijajah. Tak pernah dijajah kan tuan-tuan. Ada profesor cakap. Mangkuk mana tak tahu lah tu. Tuan-tuan aik eh, kita kenal lah orang tu. Jadi sini jawatan kontrak ni banyak nak merepu. <laughs> Habis dah pencen daripada UM yang tu pergi UPSI, pergi ke UiTM, pergi yang seorang tu ada major dekat UM, jawatan tak ada pun. Yang seorang tu lah. KKK, Ko Kim. tu tak ada. Major je ada. Bukan kerja apa pun. Dia pencen lamalah tuan-tuan. Tak pernah dijajah. Masa sambut merdeka, awak apa kata dijajah? Kan mangkuk namanya tu. Tapi ada juga yang percaya. Yang sewaktu dengannya lah tuan-tuan. Ceritanya tuan-tuan. Adwa muha wa in buat walaupun sikit. Katulah dia. Sekurang-kurangnya. Aisyah boleh bagi menyumbang walaupun sebelah daripada sebiji kurma. Takkan kita tak boleh. Koman sangatlah ya. Aisyah bagi sebelah sebiji kurma dia tu first lady kan. Ada kurma sebijik je. Cincin lah tak ada. Takkan kita tak boleh. Kurma ni mahal macam mana pun. Tak tahulah sampai 100 ringgit ke sekilo. Kurma jenis apa yang paling mahal Haji? Tuan tanya bagi saya. Haji wah berapa? Dalam dalam bor 100 ke memang kita tak beli, beli. Tak beli ya, kecuali terdesak sangat. Baru balik bagi umrah. Lho. Mana ajwa? Agak gahlah. Beli setengah kilo aja. Tak apa dah kan. Tak beli. Yang paling mahal saya jumpa dekat Malaysia ni 3 4 hari lepas saya pergi ke NSK. Tak ada ajwa dekat situ. Ya. Pergi dekat yang buah buah tu dengan mangga dengan macam-macam tu, ada satu kotak kecil. Ada kurma 8 biji. Saya kira sendiri tu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 biji 19 ringgit. Saya tak beli dah. Kecuali orang desa bakti, dia beli. Saya tak beli dah, confirm tak beli. Saya beli yang bertangkai, itu pun mahal dah RM15. Atau RM12. Kawan punya menegak, RM10. Itu ha, kira tu lah. 8 biji, 19 ni tak beli. Ya, orang sinilah, pasal dia baru dapat bonus. Ya, Masya Allah. Saya tak beli, confirm. Tadi pun saya diberitahu oleh kawan, dia jumpa kawan dia yang bahagian skim gaji ni. Dia kata, insya Allah lah, dalam bajet baru yang akan dibentang ni, ada kenaikan gaji. Biasalah, kan nak memangkah tak lama ni. Itulah umpannya, insyaAllah. Dia kata apa? Ini maklumat yang saya dapat. Boleh jadi betul, mungkin tidak. kan? Dia kata ada kenaikan gaji untuk para pensyarah, terutamanya di bahagian per perubatan dan juga pergigian. Dan dia kata confirm, kalau apa namanya, walaupun dah lama hasrat dia kata mana-mana pensyarah yang berjawatan Profesor Madia, akan terus dinaikkan untuk menjadi jusa raya kita nanti tu. Saya tanya nak ambil duit kat mana? Carilah sendiri tu. Dia bagi je orang kemudian yang akan jadi kena cari duitnya. Orang yang bagi tu tak apa. Katanyalah. Mungkin. Sebab itulah habis hapus segala macam-macam tu. Tinggal lagi orang kata. Eh kata ya kata. tak? Orang tak percaya juga tuan-tuan. Letih juga dia orang. Pasal pengalaman sebelum itu. Jadi itulah dua perkara yang boleh saya sebut sebagai postmortem kita ini Banyak lagi benda lain. Tapi sebagai itu itulah dia. Kembali kepada kitab kita ni. Alaman berakah ni mana? 365. Ambil dah sikit. Nyanyi sahabat kita. Kailik buku tiba-tiba tak baca. Eh? Kita bacalah sikit. Matlamat dan fungsi ekonomi Islam. Apa dia matlamat? Perbezaan Islam dengan sistem-sistem ekonomi tersebut. Uh, yang lain darilah. Yang, yang kita sebut sebelum ni dengan sistem ekonomi sosialis. Sistem apa namanya. Ekonomi kapitalis. Kita dah tahu dah sebelum ni. Apa bezanya? Dia kata, yang bukan sekadar daripada segi kebebasan individu dan kemanfaatan masyarakat, malah dari segi kerohanian, asas-asasnya, matlamat dan halatuju, serta tugas dan fungsi. Jadi memang totally difference. Asas Islam bukanlah hasil ciptaan manusia atau sekumpulan manusia. Ia adalah syariat Allah yang maha mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, yang mahukan kemudahan kepada hamba-hambanya, bukan kesukaran. Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Itu prinsipnya. Allah Taala menghendaki daripada kamu mudah, bukan Allah Taala nak menyusahkan kita. Jadi kalau ada orang kata Islam ni menyusahkan, ha itu kena belajar sekolah balik ya. Kalau ada orang cakap macam tu, surau Al-Ikhwan kena sponsor sponserlah beasiswa untuk belajar balik. Pasal baru ni ada orang sponsor Biasiswa untuk belajar sejarah kepada kawan kita ya. Tuan -tuan. Allah Subhanahu Taala Tuhan kepada semua. Saya terkilan betul bahawa ni ada satu dialog. Saya baru dapat maklumat dalam 3-4 hari lepas Antara non-muslim dengan muslim Butanya dengan hindunya Dengan kristiannya Mengenai isu murtak Murtak menurut orang budis Murtak menurut orang kristian Murtak menurut orang hindu Murtak menurut islam Cuma Mungkin wakil kita terjenis lembek sikit, tak sikit lah Saya tak sebut lah namanya kalau saya sebut mungkin sahabat saya aja maknanya kenal. Akhirnya bila ni dia mungkin dia pensyarah di Subah Industri, dia pergi baca nota yang dia buat mengajar. Depan dengan uh, lebai-lebai daripada Buddha dengan Hindu ni, akhirnya orang pelecehnya. Pasal rezeki baru tak barunya dia kata dia agama Hindu 5000 tahun mendahului Islam. Islam ni dia kata bermula tahun, nah, tu nak disebut Hijrah, Hijrahlah. Ini kawan tak boleh nak jawab. Sahabat kita yang wakil Islam tak boleh jawab. Patuknya dia boleh jawab kerana yang terakhir itulah yang terbaik. Itu poin besar sebenarnya. Hindu tak boleh pakai kerana apa? Dia mansuh dah tak boleh pakai. Bila Islam datang, yang lain overall lah, tak ada. Kena jawab begitu. Sebab yang terakhir, itu yang paling baik. Yang terlengkap kena jawab begitu. Kawan, Masya Allah, oleh kerana tak ada dan nontak dia, bakal sengak je lah. Yang jadi masalahnya, orang Islam sendiri kan balun juga. Ada masalahnya. NGO Islam juga. Perbetulkan sejarah 1432. Masya Allah. Kak Isu Murtad kan teruk pun. Ni dengan gereja, entah apa-apanya. Maka buat wacana tu. Jadi, kawan kita itu kira okay, bagi dia. Ya, hebatlah. Tapi, bila berhadapan dengan orang lain. Dengan ketua padri, kedua pendeta, kedua macam-macam ni, Akhirnya, tawar. Matiakai orang kata. Siapa orang itu? Ha, tak payah sebutlah. Itu rahsia saya. Ya. Jadi, memanglah. Patut dia boleh patah. Mencentu saja. Dia Hindu, duduk bangga. Dia, dia 5,000 tahun sebelum Islam. Kan? Dalam Islam ni yang terakhir Yang terbaik Hukum yang terakhir Yang latest itu yang terbaik Yang lama itu terbatal Dengan datang yang terbaru Itu kaedah dia Jadi agama kamu tak boleh pakai lah Pasal yang terakhir ialah Islam Membatalkan semua anutan lain Oh Kalau sebut macam tu masyaallah. Nasib baiklah ada kawan kita Wakil daripada pesatang ulama Tolong celah Tolong beka Dan Alhamdulillah lah. Dapatlah juga Orang kata apa namanya Memberi jawapan kepada kekeliruan Daripada agama-agama lain Tadi Islam ni seperti yang saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kepada semua. Dia bukan Tuhan orang Islam saja. Ya. Allah menurunkan syariat untuk semua tanpa sebarang penyelilingan dan pilih kasih. Allah SWT juga Tuhan kepada orang-orang kaya dan miskin. Tuhan kepada para pekerja dan majikan. Tuhan kepada para pemilik harta dan penyewa. Mereka semua adalah hamba kepada Allah dan memerlukan kepada Allah. Allah SWT mengasihi mereka melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, apalagi Apabila Allah Ta'ala mensyariatkan kepada mereka satu sistem. Pastilah tiada yang lebih adil, lengkap dan standing dengannya. Berbeza dengan sistem-sistem lain. Yang merupakan ciptaan manusia yang serba kekurangan. Mereka sering dikuasai oleh kekurangan kemanusiaan. Dan sering dikalahkan oleh kehendak hawa nafsu. Hebat macam mana pun kapitalis ataupun sosialis. Mak je kalma manusia. Kan? tapi tadilah nak macam mana semua sistem tersebut adalah semata-mata material yang menjadikan ekonomi sebagai matlamatnya harta sebagai sembahannya dunia sebagai pusat utamanya kemewahan material adalah matlamatnya yang terakhir dan syurga firdaus yang dicita-citakan tengok tuan jadi Islam ni dia melihat dua dimensi akhirat dan dunia tapi kalau kita nampak dunia saja akhirat tak ada habis habis dan tuan ya sebaliknya Islam menjadikan ekonomi sebagai cara untuk sampai kepada matlamak yang lebih besar agar manusia tidak disibukkan dengan kesukaran hidup dan perubatan makanan Daripada mengenal Allah, menjalikan hubungan baik dengan Allah serta mencari kehidupan akhirat yang lebih yang lebih baik dan abadi. Mencari kehidupan akhirat. Ah, sorry, apabila manusia mencukupi Di segi keperluan dan keamanan jiwa, mereka akan menjadi tenang. Jiwa mereka akan menjadi tenang. Lantas mereka berus, berupaya memberikan tumpuan kepada ibadat yang khusyuk kepada Tuhan mereka yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakuan, ketakutan itu disebut dalam surah Liila fi Quraysh. lantas mereka akan merasakan hubungan yang erat di kalangan mereka inilah matlamat ekonomi Islam kalau lapar pun ibadat macam mana nah, itulah dia itulah orang kita bermusongguh pergi ke Somalia nak tolong kawanlah Somalia ni dia orang mana yang saya dapat sudah tiga tahun hujan tak turun tuan, tuan jadi rumput yang hijau tak ada tinggal tanah yang hitam 3 tahun dia tak turun hujan menurutkan kawan kita yang baru balik kalau tak turun hujan dalam 2-3 bulan ni, suasana lebih teruk daripada sekarang Dan orang Malaysia ke, Sumat, ke, ke Somalia ni bukan baru dulu dah banyak pergi tentera-tentera kita ATM pergi 2-3 rombongan dah sebelum ni. tapi adalah bila tentera pergi ada orang kata tentera yang dapat nama kita tak dapat apa itu ha, dia orang pergi sendiri tu last kini kena tembak ceritanya dah dapat nama ha. saya banyak ceritanya tapi ya lah lain kalilah kita cerita Masya Allah Kawan pun dah mati dah. Orang tanya, kenapa tak pakai baju kalih peluru? Dia kata, kalau pakai baju kalih peluru pun, kalau peluru besar, mati juga. Oh, you know. Sekurang-kurangnya pakai. Ni pakai pun tak faham. Nak bersumpah di masjid, pakai baju kalih peluru. Nak pergi tempat peluru banyak, tak pakai pula. Kan pelik? Pelik sungguh negara ku ni. Kawan kita yang bertugas di sana beritahu, dia kata, Ustaz Fauzi, di Somalia ni, sekurang-kurangnya ada 12 kabilah. tuan. Pertentangan di antara kabilah tu sangat sengit. Kalau kita pergi, tolong kabilah A, yang sebelah lagi dia tengok. Macam mana? Ha, ini ceritanya. Lepas kata dia kata, kita akan dapat laporan daripada kerajaan Somalia. Mengenai sebab musabab tembakan itu. Presiden itu, berapa orang yang intirah dia. Kabilah dia aja. sebelah lagi. Ha, tunggulah laporan tu sampai kunci bertanduk. Tak akan datang punyalah. Kecuali, kalau datang tu tak tahu boleh pakai ketak. Kawan kita yang pernah pergi, dia kata, kawan saya Dr. Fauzi, Gani namanya, orang Iban Sarawak. Kena tembak. Dalam operasi itu, penggu, apa, pemberontak tu datang, minta dia punya M16. Kawan bagi. Tak bagi memang kena tembak lah. Bila bagi M16, dia tengok kawan ni ada satu lagi pistol. Dia minta pistol tu pula. Ha, kawan ni tak nak bagi. Tak apa? Bersepai. Mayat tu dicampak di padang pasir Tengah malam kita dapat maklumat, dia dah campak mayat tu. Saya kata dia dan dengan seorang doktor, bertemankan seorang pemandu, pergi cari mayat ni. Yang gani ni. Orang Iban Sarawak kawan yang pergi itu bagi tahu saya dan saya tak nak sebutlah nama kawan saya itu. Kalau saya sebut confirm tuan-tuan kenal. Budak pun kenal kawan saya ni. Tak baik sebutlah. Ini ceritanya masya-Allah. Itulah Somalia ni negeri kaya tapi oleh kerana pertelagahan yang besar di kalangan mereka. 12 kabilah tuan-tuan. 12 kabilah. Kalau kita tiga kabilah besarnya. Jadi nak bertelagah tu masya-Allah kalau bertelagah teruk lagilah. Ini 12 itu pengalaman kawan-kawan kita yang pernah sampai ke Somalia ini. Tapi lah, hentilah lah. Sumbangan tu dapat pergi. Ya, dengan macam-macam lah. Ya. Cuma-nya, ialah, ada benda lain lah yang kita sebut balik. Ya. Tak apalah. Mudah-mudahan, apa namanya. Sumbangan itu, ikhlah lah. Kalau nak cari nama, habis juga. Macam tadi lah. Ya. Sementara ekonomi Islam sebagai pendukung nilai, ekonomi menurut sesuatu material tersebut terpisah daripada nilai akhlak. Sebaliknya menjadi tumpuan kepada mereka ialah meningkatkan pengeluaran, meningkatkan kejadian individu atau masyarakat dengan apa cara sekalipun. Tuan. Sementara ekonomi dalam Islam adalah sebagai pendukung nilai. Akidah dan akhlak Islam apabila berlaku pertentangan antara matlamat, matlamat ekonomi individu atau masyarakat dengan nilai serta akhlak tersebut, Islam tidak akan menilai lagi matlamat-matlamat tersebut dan sanggup mengorbankan nilai-nilai tersebut secara rela dengan usaha untuk menjaga prinsip matlamat dan keutamanya sendiri. Jadi penting kan masalah akidah, masalah uh, akhlak itu tadi. Dia orang tak kisah, akhlak tak akhlak tak ada, yang penting aku kaya. Saya jadi landlord, saya akan jadi kapitalis yang hebat, nilai akidah tak ada, Islam tak, itu, itu bezanya. Berdasarkan prinsip ini, Islam mengharapkan penunaian haji orang-orang kafir yang bertawaf di keliling Ka'bah ...dengan bertelanjang sekalipun pelancongan keagamaan ini... ...memberi pulangan dan material kepada kota Mekah serta penduduk sekitarnya. Tetapi Al-Quran mengurupakan semua itu... ...serta memberi janji bahawa Allah menggantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang telah diperlaskan oleh mereka. Firman Allah, Ya ayuhal ladhina amanu innama al-musyrikuna najasun... Fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihada wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikum Allahu min fadlih in sha'a innallaha alimun hakim. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, pembukaan Mekah. Latuknya dia datang jelah pasal dia membawak duit banyak, kan? Ini industri pelancongan. Orang Mekah akan dapat duit. Ha, cerita dia. Ha, kita pasal ni, tak apalah pasal pelancongan. Tak kira apa nak jadi. Ini ha, ceritanya tuan-tuan. Berbeza Islam. Tak ada. No. Walaupun mereka boleh datang bawa duit, oleh kerana bertentangan dengan prinsip Islam, no. Jangan dekati lagi masjid ini mulai, lepas tahun ini. Tahun pembuka Mekah maksud. Maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu, sorry, uh, jika dia menghendaki, sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ada macam tak cukup terjemahan tu. Apabila kita membuka kelak-kelak perjudian, disco dan baba yang dapat memberi pulangan ekonomi melalui gelakan dalam sektor pelancongan serta pertukaran wang asing yang sebenarnya dan sebagainya. Manfaat itu tidak diterima oleh Islam. Ini kerana bertentangan dengan prinsip-prinsipnya dalam usaha menjaga keselamatan akal, jasad. Akhlak, akidah dan perhubungan oleh sebab itu Al-Quran mengharangkan perjudian dan arak lantaran terdapat di dalamnya keburukan yang nyata Islam tidak menerima manfaat ekonomi yang terdapat di dalamnya unsur-unsur arak dan judi yang diperolehi oleh sebahagian orang yasalunaka anil khamr wal maisir kul fi hima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima sesungguhnya uh, mereka sorry mereka bertanya kamu ai Muhammad tentang awarak dan judi katakanlah pada keduanya terd terdapat dosa yang besar dan beberapa mahapan bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dengan ini jelaslah kepada kita bahawa Islam adalah satu sistem yang sangat unik yang memegang kepada prinsip dan nilai-nilai yang apa namanya sejagat itu. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat menghabiskan uh, atau boleh habiskan Ada sikit ada. Insyaallah kesabukan ya bab ini kita masuk tajuk baru bulan depan ya. Dengan itu jalanlah kita dapat Islam al-Muqamat setuju Samsung, Islam berbeza dengan arena kapitalis yang keterlaluan dalam memberi kebebasan kepada individu serta memberikan hak-hak yang menyebabkan uh, mereka menjadi sombong dan melampaui batas. Islam juga berbeza dengan sistem aliran sosialis yang keterlaluan dalam menekan individu serta memperagakan kewajipan sehingga menjadikan tertekan dan tertindas. Aliran yang pertama ini memihak kepada individu dan mengabaikan kepentingan masyarakat, sementara aliran kedua memihak kepada masyarakat dan mengabaikan kepentingan individu, kedua sistem tersebut terlalu berlebihan dalam memberi nilai ke duniaan, ke atas perhitungan akhirat dan dalam memberi keperluan jasmani berbanding dengan keperluan rohani, hanya Islam saya yang bebas daripada prinsip keterlaluan dalam kedua sistem tersebut, Islam adalah sistem adil dan sama yang menyimbangkan antara hak dan kewajipan antara individu dan masyarakat antara rohani dan jasmani, serta antara dunia dan akhirat, tanpa berlebihan dan berkurangan, seperti mana firman Allah, لا تتعو في allat taqilu fil wa aqimul wazna bil qisti wa la tughsilul supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan tegaklah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca tersebut surah ar-rahman ayat yang ke-9 demikianlah hanya kerana Islam itulah agama syariatan Allah yang tidak menyimpang dan hukumnya tidak zalim bukankah Allah taala yang, uh, yang telah berfirman waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun dan siapakah yang lebih baik hukumnya selain daripada Allah bagi orang-orang yang penuh keyakinan dengan Allah. Jadi insyaallah itulah dia kalau agak panjang tajun ni sebenarnya mengenai ciri-ciri uh, ekonomi dalam Islam yang telah Menjelaskan kepada kita beberapa prinsip yang paling jelas. Ada 11 dulu. Dan insyaAllah dalam kesempatan akan datang ni. Kita akan cuba main, pindah tajuk baru. Hiburan dan kesenian. Ya. Tadi pun dalam uh, syarahan pengajian Islam ni. Uh, bekas uh, pengarah Akademik Pengajian Islam. Datuk Mahmud Zuhdi. Ya, mencadangkan kepada kita di Akademik Pengajian Islam. apa namanya me Menawarkan satu uh, kursus. Serjana muda uh, Kesenian Islam ya. Dia kata sekarang ni Orang bila datang pakai songkok putih Pakai kepiah Orang tak dengar dah Kenapa panggil artis Kenapa panggil ni Baru orang dengar Dan kata dia trend ini Sedang uh, Berjalan Dan nampak uh, Aplikasinya Di TV Ahli Jerah Yang baru ni ya. Cuba masuk nilai-nilai murni itu Melalui hiburan Jadi kata dia Saya cadangkan Akademi Islam ni Untuk masa akan datang Bukan sekarang lah kalau boleh setuju dengan pandangan dia, menyediakan krusus uh, serdana muda kesenian Islam. Jadi tak tahu dia tu, uh, pihak pengurusan kita lah akan bincang balik sama ada boleh terima ke tidak pandangan itu atau tidak. InsyaAllah, kita jumpa balik untuk membincangkan ciri yang ke-10 daripada ciri uh, masyarakat Islam. Idaman ini, hiburan dan kesenian dengan uh, tajuk hilangnya hakikat antara sikap perlebihan dan mengabaikan bainal ifrat wattafriq antara loose dan ketat sangat. Itu akan kita bincang balik untuk tajuk pertama bagi ciri yang ke-10 ini insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.